Мальборг 2000 Місто Мальборг лежить у тій внутрішньо заглибленій частині світу, фрагменти якої на географічних мапах прийнято замальовувати темнозеленим. Це така картографічна умовність. Темнозелене повинне асоціюватися з вологістю, багнами, дощами і міріадами комах улітку надбалтійсько прусські ландшафти взагалі екстремально не вражають екстремізмом. Крім нуднуватої рівнинності, для них типова хіба що несамовита кількість там і сям розсипаних дрібних озер. Коли бачиш це знову-таки на мапі, то сам собою виникає спогад про скалки розбитого дзеркала. Так воно насправді і є. Вся ця озерна надмірність являє собою рештки льодовика – що тане донині. Захарашчина всіляким лайном вербальна пам'ять принагідно підсовує слово «морени», але тут ми загрузаємо одностайні у поверховості власних знань з геології та інших наук про землю. Так ніби науки про небо нам доступніші. Ми – це четверо мандрівників – усередині не так давно придбаної пострадянської ниви, що недільного полудня натужно долає відстань між Торуном і Гданськом. Нас кожної статі порівну, та що там ускладнювати, ми являємо собою дві подружні пари, такий собі квартет на літературних астролях. Наша подорож має всі шанси стати цілком недаремною. Ми рухаємося все далі і далі на північ, у бік Балтійського моря з його Гданською затокою, і в нас лишається добрих кілька годин для зупинки в місті герої Мальбурку, він же Марієнбург. І коли перед нами постає цей замок, цей бронтозавр із червонястої цегли та живої зелені, це гіпертрофоване внутрішнє місто, ми почуваємося майже щасливими. На це є кілька причин. По-перше, багато пива, вина і вільного часу на підступах до замку. По-друге, перспектива доторку до чогось дуже цілісного і справжнього, хай навіть і музейного. По-третє, теж перспектива дальшої подорожі з морськими ганзейськими краєвидами і бурштиновим довгим ринком у кінці, себто усвідомлення нашого, що далі, то краще. По четверте – той факт, що маємо 14 травня 2000 року. Отже, 14 травня 2000 року, годині десь так само о 14-й з хвилинами, ми переступили межу Нижнього замку, чи то пак перед замча, у Мальборку, і повз кіоски, кав'ярні, пошту та туристичні офіси, рушили в бік замків середнього та високого, де в брамах уже маячили місцеві хлопці в білих з чорними хрестами плащах. Вони щось роздавали, якісь відозви чи декларації, чи, може, індульгенції, а швидше за все, якісь концертні оголошення. Ми вже ніколи не дізнаємося, що за музику пропонувалося гостям замку того вечора, Грегоріанську, органну, фрі-джаз, тріп-хоп. Ми не дійшли до брам і не потрапили до замку. Власне, я й до сьогодні не знаю, чому саме тої хвилини мене потягло дзвонити додому. Невже один тільки вигляд телефонних кабін здатен викликати в мені такий нестримний сплеск ностальгії, чи це знову моя повсюдна параноя з настирливим уявлянням собі в усіх деталях, якихось наглих катастроф і найнещасніших випадків? Ці рядки, написані понад вісім років тому, найкраще обірвати саме тут, і хай разом з ними зупиниться час? Домовимося так, що я завмер. І вже нікуди ніколи не подзвоню